أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خزر الموت فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَهْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَزُو فَضْلٍ عَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ إِلَّا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ دریمه حساب د سوره بقرې شروع او باغې کې مقصدي مساله او مرکزي مساله jihad fi sabilillah taala اغه بیانې ده او دامون ویلیو چې په دې کې د jihad مراتب منازل اغه ذکر کای اولی دا مجاہد او ولید مجاهد ٹریننگ ذکر ک او بیا د ملک د اصلاح د پارا سلور قوانین او بیا د کور د اصلاح د پارا اتلس قوانین ذکر کل نو چې مجاهد ٹریننگ شو ملک امن راغ کور کې روغا جوړا دا جنگ جگړې نشته نو اوس هغه مقصدی مسله چې هغه jihad fi sabilillah ta'ala de aga zikr kai wa kia be zikr kai da bani israilo che allah be jihad lazim کو farz be kono bya watlna la ka baz khala ki aga pakhla band de da oi che kala ya allah de mung lew mo qara ki je bamung ایمان farashi je zamung الله <اللالی> د مل خدمت زما په سر را ولی نه زه به د مل خدمت کوم دغه په خلباندي خله خوشاله او هر سړی وي ک دغه سړی بدین باې ډیر زیات می دی په مل ډیر زیات می دی کله چې مقد قرب را شي اوغ وخت را شي چې ملک قربانی غواړی اسلام قربانی غواړی افرادو ضرورتي د مال ضرورتی ضرورتي نبي الله کسان چې میدان گرم کړی هغه بی دی بیا به وی نه خلکو د وی جهاد جهاد نو جهاد د الله حکم ده مسلمان باندې د ملک د قوم او د دین دفاع لازم ده خدا کوم خلق چې د jihad چغي وای او پردی بچی jihad د بوزي نو د کسانو به بغ خپل شومره jihad کړي قران کریم د دې رد رات کوي لمت تقولون ما, ما لا تفعلون تاسو ولې داسې وینا کوي چې هغه به په سبا کول نه شي په مختنو کې متل مشهور دي وای مولا بل د مصالې کوي او خپل به حمله کوي دا اصلي وجدا دا دینس اغه مولا نه د مراد ځای اکبرستي دا, دا دین منافق مولا چې داغه په خوله یو خبري او, او کوي اغه نا داغه کول او فیل ریو بل نجودای بن اسرائیل چې غوالي چې مونږ باندې جهاد لازم شو مونږ به د ملک دفاع وکو مونږ به د قوم دفاع وکو مونږ به د دین دفاع وکو اور قران کریم د دینه ډق پروت دی چې کله باغی jihad لازم شو نبيہ تختیدل موسی علیہ السلام ورته اعلان وکړو چې راځی jihad کوو کو نو موسی علیہ السلام ته وایي چې فذهب انت وربک فقاتل ان ها هنا قائدن سوره مائده کې ورازی طلعشه اوزان زره خپل خدایم بوزا او کاافان سره جنګکهمون کا قتل بدل او تماشکو دا خلککو چې ولې میدان ګرممولو موسی مساال سلام الله توی الله زما خو پ خپل ځان وست دی او په خپل رو حون باې م وست دی معاملی کو الله نفسې واخې زه د خپل ځان او دور زی موام چېقببو زما دا خو ع خلک ګرمولدي لکه او هم زمون ملک کیا د ګرم دی څوک وي ما پس راز وي څوک وي ما پس راز وي نو قوم خیرخوا به سوکم نشته د دین خیرخوا به څوکوم نشته او څوک د دین او د قوم او د ملک خیرخواي الله دی کامیاب کی او څوک چې د ملک او د قوم دشمنانی یې هغه چې هر څوک هر حیثیت دې دا الله دی نشته نابود کی لکه زمو ملک د اسلام یو کلا دا د اسلام بنوم باندې ازا چې ملک په ټوله دنیا کې واحد ملک د پاکستان چداغي بنیات په نظریات د لا اله الا الله باندې خدشه وي او ان شاء الله تر دنیا آباد ای پاکستان بئی دا د اسلام یو کلا او الله دې آباد لري الله دې د پاکستان خلکو لکم غیرت او ایمان ورکړې دے نو دا دې روکه مخالکو ل ورکړې دے ازسي او خصوصا زمو پختنولو چې الله کم غیرت کم ایمان او جذبه د ایمان ورکړه ده نو بالکل الله رب العزت په اغه نبی رسول الله د زمانه د صحابو اغیات تازه کړي قران کریم کې الله پاک د صحابو صفات ذکر کړي چې ذیخپل ځان قرباني او انصار د مدینه چې اغای مهاجر د مکوت مکی والو لځه ورکو کله چې نبی رسول الله پد لسم کال د نبوت باندې حکم شو چې هجرات وکا او نبی عليه السلام حکم وکوا صحابو ته چې مونږ مقام وزم برېدو او حجرت کوو مدینه منوره ته زه نو تاسو راځیکم بچېزي مسلمانان دی اغزان سره بوزای نبی عليه السلام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی انو سر روان شو بغاری سورگی دریشې دری رضتیری کی او مدینی منوره ته لاړو صحابو ورسیدل او جکل ورسیدل نومبه جمعات چې دغې بنیاد کې خوده شو اغا مسجد قباه اغا جمعات د زمکه په سر باندې د مسلمانانو نومبه جمعات مسجد قباه جوړ شو او غیلہ الله دمره فضیلت ورکو چې کم سړی په مسجد قباء کې صحیح تریکې سره دوه رکعاته منځو کی الله ولدا قبول شي عمره او مراجر ورکه نبي رسول الله میچ دا وک کوم ځای کې ناستا اغه د جمعات جوړو اوخه کې ناستا هغه د دوه یتیمانو زما کو د معز او د معوز حضرت ایوبی انصاری رضی الله تعالی انه اغه زما خرید و او اغستا پاګېده اسلام لومبنه جماعت کم چې د مسجد نبوي نه تقریبا د 3 میل په فاصله باندې ده هغه جوړ کو او د اسلام لومبنه جماعت جوړ شو هجرت نبی عليه السلام کو خبره مودی پورې کولا چې مهاجرینو د مکه موظمیو حجرتو کو د الله د پاره د الله دین د پاره نو انصارو او د مديني اغه ور دځي ورکو نو قران کریم د دوړو صفات ذکر کړي والذین هاجروا اغه کسان چې هجرت وکړو او, کو. او آغا کسان غسان او ونصرو چې ځای ورکو او امداد غو د مسلمانانو الله دوی دوړو باندې الله مخ احسانات کړی او ویل کېدل صحابو ته وی د مکه مهاجر و تا زما دو کوټی کوم استا خو خلری دی ولته چا یو وزوزګار کم هوجستا کم خوخه یي زم ما دوه خېدي پای کوي دا یو تازه لنګ دا یو ل غزاړه دستا کم خوخه د جاګه در کم ها دردی پورې صحابو دی وي زم ما دوه خېدي ته وګوره جستا پیغام خوخه د جاګې طلاق ور کم چې د تیر شي ځان له پني کاواله حضرت عبدالرحمن بن رضی الله تعالی ان یو انصاری وې سمال دولت ول اورګي زبر زده او کوم زبر زده او کوم عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی او لوی الله دې استعمال الهال کې برکت واچي خودلنی علی السوق مال بازارو خیا منډای کوم زګه دا ما سره پیسې شتا زبرزان تجارت شروع کوم صحابه بچا بوچی وینو صحابه او بچا باندې ځانو بوش کړي دلنی دل علی السوق مال بازارو خیا ز تاجر سره ما زه په تجارت ਹੋیګم خدای مډینه کې نه وایم نو مال بازار نه دی معلوم چې غسلو خرڅول کم ځي کیږي نو چې کله ملک امني ملک خوشحالي وي ملک د الله قانون نو بیا د جنگ او د جهاد ضرورت نه راځي او کله چې ملک د الله قانون نی نافذ شوي نو بیرونی خطراتي اندرونی خطراتي الله د بنی اسرائیل حالت ذکر کوي ځکه اکثر انبیاء الله مسالم الله بنی اسرائیل ترا علی کلیو او دا یو واقعه ذکر کوي الم ترا الذین او دا ترغیب ال الجihad دے او بیان د jihad کوي او زجر هغه خلکو لور کوي jihad نس شي وی دی الم ترا ایت نو ګوری ال خرجو من دیارهم ال لذین اغسان او تا خرجو من دیارهم كي غيرا وطلئو دخبلو كورونونا وهم أولوفون او دي بزرگاو خذر الموت دهير دمرقنا دمرق دوجه نا تخت دل چه دي زه كي وبار آغلي دا أو منزوم مسألة دا چه كم زه كي وبار آلا وباين مرز بخواب دا وباقاني ديري دا تاون مرز براه یا بلد آسي مشران وبخبره کوله بابا جان دی الله پاک او بخي هغه وی چې مون بس هر مغبرې ته دا لاړو تر بشپېله سبورم قبر نه كنستل یو موله به مخ بل براد دو یو به مخ بل براد دو یو به مخ اخولو داسي وباګانه نو مساله دا چې تاسو پته ولګی چې مثال په درستا کې لیکي کی وابا دا او تکی لیکي نو دکلنه بهجرت نکي دا وبا زي وبرې دینه آه, او تا د پټه اوله کې د فلانی ځکه و آباد نو غزې ته بزینه ځانو بذور نه وژنې چې زما په الله توکل ده نو توکل دی له نوې د لنګو درزی او ته بلانډي باندې ورټو کې زما په الله توکل ده زما پورې شمه لګونه چا و یوټوب بشي توکل بر یوټوب کې توکل اسباب استعمالو لته وې چې تا لنګو درزی تو وګو نظر خلاصو لري نو بیا په دریاب لاوشه تازه راګاړښت تا سفر دا سفر کولی شي وا زه ما په الله توکل لږ الله باندې زما سفرم هغه زما حفاظت کوي او دشمن زرا توفادہ ټینک دی وسره راکټ لانچر دی وسره راکلاشن ګوب دی وسره او تا ورنونو راغشت ته زما په الله توکل لدا توکل نه ده دا نه علا کول دي نن ته به دفاع کې صاحب وسره تور بوا ډال وو وسره زغرو وسره د اوس بنجامې په کمیس به چوريو او دا غن رسته به توکل په الله دې ته توکل وای نو دې دکرینه دا وتل هم الوفم الله اذا فزرغاو د سده وجنه چې مرغ رازي و وبانا دختو ضخته فقال لهم الله موتو پاک دیتا دا نو يل الله باغ دي ته امتحان امشئی دې دا وه با د زینه وتل الله ټول ملکل امتحانا ثم احیاهم نبئ جندکل ورته وی غرا مرګ و جن زمالاس کې دي و باندې و ان الله لزو فضل على الناس یک دین الله خو د فضل به خلق وباندې الله په احسانات کوي په مخلوقات او ولکن اکثر الناس لیکن زیات د خلک ګنا لا یشکرون دا الله په نعمتونو باندې شکر نو الله دربانه احسان کړی دې نو چر روٹائی کور خوری پا مالا خوری او دکی دولا کٹ بیسترہ ملاوشی وی دی پتی دولا برستن ملاوشی کمبل کامبل ملاوشی وی دا او خپو گره بیزارشتانو تا مالدار رسده نمونگ سر حرس دیری خوش زما بے گزارہ نکی گی زک زما اعتماد پا دی باندې بانده دی او دا دی ایمان انتہائی لاندې درجه دا څستای یقین وره پور راشي چې زما تنخل لګه ته گزاره پکې نه کیږي اوس دا, کی کی. دا خو ضرب تقسیم ده درنه به یو مور پیدا ای د پلار نه ول جیدات کې یو مور یې شامل او شي د ګاډي نوکر کولا وی او یو خفق بازار مګه نشي غشتې ځان له بازار دا تقسیم ده چا ده د الله دا دواله د یو موره پیدا زمون کې لیکي چې دولت لند مثال خو ما ستاسو به یادي نه زمون په کې لیکي کې كي فقط مثال را به چلو او دا هغه بل رو او اکرم استاد دا تخصینو له خوا زما کې لقب او ګمخان بابا دواله د یو بل را د یو موره پیداو نو ترهیر مور اوپر بیٹه انګي چلولی او اندهائی کمزور یو دا شخصونه ویلای کی تاسو غواړئ یوروب مالدار ډیری بغټی دا تقسیم د چاره دا الله اوس تدامو چې الله دنه والي مال راکې الله دې له دې مال دنه بهتر راکې مال دنه دنه بهتر راکې الله کدا مال زما پاک کی نو الله مال دنه ډیر راکې ا جته د الله نه غلی شروع کی چې الله دې دلل دې ورګړی اوسه دې ورزت نه پسا الله ويته په دکسین خپای دا خدای الله ویشته یو با سپور وروډای خوري ټوګڑا باندې مو می او بل سره چې غم ده دا خورا خېګ نه جسو خورم لسکې سم خوراکې مخې له بروتی دا الله نه نعمتونه نو دا الله شکر مونږ نو باسو کچره دا الله په نعمتونو مونږ شکر او ایسو الله وي ان شکرتم لا ازیدنکم زم ما په لګ نعمت او شکر اوستو زبدان نعمتونه سیواکم شکر نو وباسو زم زم ما تنخاله غا زم ما په دې گزاره نکی زم ما له واړو بچی دي ما کې له صد بار پره خو ده له د رزق وا د چا کړی ده الله دا رزق کتل کو نه اوګه خو اسباب د لګلو نیوی او ځا حکومت په بندو لګی چې د یو روپۍ قرطنه لګی نو مسافرې سپیدشت نه لکه لیبیا کې او قانونو کتاب سل درهم او غټل سل ریالا نو خشوکه حکومت د جما سل غټلی 50 لیبیا کې لګ بلګې خرج کې به با 50 بکوړدلې 50 پرسنټ نو جتا به یو لګ روپې او غټل نو 500000 د هم ها لیبیا کې خرج کولې چې څومره د خرج کولې زو نسید به تاسو راو اپ را پیسې به استعمال tle کې لښې او کله ته اجرا او بالغ لاندې کې د مغایل مغوی نه نارو رسید راळा څومره د لیبیا کې لګوري اگا امرا بلے گی پس حابت امیش کتا لس ڈالر لگو دی لس ڈالر بس اوس کتا سے قانون در باند راگ بیا بسکے د الله په هر نعمت باندې شکر باصل او کل کل دیو سڑی با لس زر را تنخائی و اگا با خوشا لنی دیو سڑی با پینزن لس سو ادو زر را تنخائی اگا با دیر خوشا لنی او مشران او غی براغل اخره کې بشلم پینځشتن تاریخ باندې تراکسن ریاله کارد او راګه دوه سو ریاله کارد نو زمو زر رو په ویزل سو تنخاوه مونږ باغی له کارځور کوو داګه پینځر تنخاوه ویژان تنخاوه لږه بدل ولي اغه اسراف کي ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین اسراف کوونکی شیطان ورن دی الله حکیم حکیم دې خبر وسوي نو نصیحت کوي ان شاء چې کل سور لقمان دو الله یې سن ذکرې په کتاب کې اګه ویلغه سو خبرې کوي یو لس نقطې اول ورډوي بچي الله سره شرک نکي ان شرک لظلمن عظیم اول ولکې د سمجه د جهنم نه بچي بیا ورته موشره کې د جنته رول او طریق حق طریقه خي بچیا وزمم من صوتك طقت اواص کو سره خبرې کوا چهغه مو یوه ني بابا جی وني و لار ورته وای ان انکر لسواتی لسوت الخمیر نا قرب گی आवाज د خر د مزانه د خر بشانه بارډو مو یعنی دمرج و سمر سلا خلق اوردو والی جګو وری بیا ورته وای بچیا وقص وب در میاند لکوا آرام سره رضا او توبون مغرزا کته ډیرره په تقبور سره خې زمکله را خلاصه کې نو انقلن تروکل س ستا د د خپیر فلې دو سره رالهګولو سره دازم ک شو نه او قان ډیررو چت چت کې داسې و تبلې غ جبالله طوله د غ نه دنګې دی نهشينو یا موړ کېږ نو غزله نسیت کوي؟ چې تاال الله مال او دولت درکی دی نو د الله شکر باسه دکه الله واللاکن نه اکثرهناې؟ لا یشکرون زیاد دخل کو شکر گزار نه دی زکه مال حوالکی برکت نشتا او چې کله تا په سپور روټی وانه شکر وېستو او دا خبره ز بربر کوم د تپ تربیتګری دا او جون چې ته تیر کې یی طالبان سره پاتې شي نو بیا سړی له خوا بوشی ګور طالب له موږ بیگانه تر ورکو اکثر ورکو نه ک ورم ګورو بیگانه شي سړا چې زمونږ نه بادشي وي وز زیات شي نجمات شي د جو روټای چې کوم اسوازې دي لي اغه تر موږ طالب له وظیفه ورکاو خدای الله حیداب موږ له اپروت ده کله چې طالبان د ترګاری په مدرسې کې په جماعت کې ګرمه کی او ټوکړي په درس ځخان خوري کې او پلیټ او اس کی درګاری هوا شي او تو زه ر بیاګینان طالب کور کې چر خور نظر کوي او هغه سره بغوت کوي ولی دا غی یقین په روټای نه دی یقیني بس ده الله الله دا بار راغلیو او الله به زمونګه در رزق بس کوي نو په هغه دال او ساګ کی او په هغه تشو وبوګي دمر مزه یي چې زما استاد کور په پولاو. او زما استاد کور په او زما استاد کور په اعلی اعلی خوراکونو کې د فایو ستار اوټلو کې هغه مزه نی اله ګر فلاني ځای ته فلم کې ما استاد روټي خوړلې و خووند نو مړ اسمه پیسي ور پرون په کې م روټي ده وباس مر مرګرو هاله ډیر راتله میا نه خوړل او کدا پیسي می کور لګولې وې اوس مر خون وکړل ولی پای کی رزاد الله نوی اغه کی تکبوری پای کی ځان خوده نه چفلانه کاکا په موټر کې لاړو والا ډیر کې د 500 روپو میا نه خوړل نو میو وکړه اوس د 500 روپو میا تیرې حسابته محلي کې الته دې بدري کسو خري نو الله او عزت ما درکړي دانه چې مخره خنا اغه شه اوکه چې همشغه ولاشي حدیث پاک راضي اغه عمل د الله خوخ دی چې همشې اگر کلهږي ته د ورکا تهجد کو د تور ضرورت نشتا ته یو رکوت کو د سپاره ویلو ضرورت نشتا د ورکا د نفل کو د لسرکات ضرورت نشتا خو همشغه وا او گزارن شپه در پاسه د 12 رکات تهجد مکو ثابت کال کې بیان کوم د 12 رکاتو څخه ګټه ذکر الله <سؤال> و زیاد دخل کو شکر نو واسي وقاتل في سبيل الله او جامږه په لار ده الله کېوالم بوشي ان الله سميع عليم الله چې دوی دونکو له ستا سوې ناغان ولابوي د ستا سو بکار اوس ترغيب انفاق له جهاد و تشلاس نږيږي من ذو الذي يقرض الله الله سوک ده اغکس يقرض الله قرض حسنہ چه اللہ لکر از ورگی کر خستا دا دولت الله ما مادر کرده ده مال مال کر از راکا زدتا خوی نه نراکه که نا بخلی نه نراکه اللہ وی زکر از راکا کر از مطلب دا ته واپس خلی او چه مال اراغی نفیضائب له اضافن کسی الله اللہ بیا بیا سی واکما تا مال رو پیرا کرده دا نرست و برازی کمسل حبتن په شان د غ یویدانې د امبتت سبا سنابلا چې وول کې پهګ ختل في کلسمبولات می تو حبه په هر یوه وږې کسلدانې دي نوکرې دیوه یو په سووشو په اوسه او بیا پس والله یو ظایفو یشا دا اوسه دوچن کې د سوارله شي چله چې خواښشي الله ما تکر کار ز نو د الله په لاه چې سیز وګوي مال دامه چېجیب کا سر زورلوټ د په د کې غورو. اښته وربګه ورغو زکه مون په دې خسته زه خلک نه جناتو دا الله په نوم چې مون یو سيز ورکو نو دې ته موږ راځي دا سره هو هټ ټاکټ تا دې سوال کوي بس دې اللهستا مخې له ودرولې دې د دې یقین پتا جوړکړې دې بدن غواړم نو ته دې ما یسکوما چې دې یقین په الله جوړ ځا والله ماستا باندې تلس نیولې او دمال سره کړ نو مون ولې روبې وقعد هغه د شټاو بو اسودی تانې له دیو ګورې اسردي ہندو مسلمانۍ کی منظوري ولینې کې او دا ولینې کې لکه قران وي کولم معروه خير من صدقه يم يذبه هاذا د اخرات نه خښته خبره به تردا چتور بصیر ردی بده الله کرزن حسنا کرس خيسته والله يقبض ويبسط الله تنګي رزق راو او یو الله وي رزق ز او زي فراخوما د زم ما لاش کی دي و الیه ترجعون او تاسوب دی الله لو واپس شئی بیا واپس الله لذا نو ول زم بلا رګ خرج نه کئ بیا ګوري الم ترا ایت نو ګوري ال للذینا کسانو تا خرجو من دیارهم چرود یو دخبلو کورنا و هم اولوف او دیو بزرګاو خزر الموت د وجدا یرید مرغنا چیرداګه زګي و بارا غلی مون توختو فقال لهم الله موتو وقال الله موتو وقال لهم الله موتو يو حوال آغل وقال دنیا باننه د كرونه ماسي نو هر سو گره دو لاس مملاوه اول خدل تاكي تاس خدل تاوقت درکره ماسونا سانتائزر او د پلاسٹک دستانه دروازبان بلاس نکه ده پلاني جاكي بنا که نه لجاكي بنا که نه جو ما د اوس پور کرونا چلیلی اچ للیري صیح بیماری وهخواله وله نبللو نه کوم به ش منال خو او یارهوار اغې چې کارروونه ده هر سړی ک سامي او چ تخه کېې او کارونی را سا نه د دی چېرته داسې میډیکل چې اوستا کروونه ده په تا ک د جراسم دومره فیصد دي زه بیماری بس الله اوبار اوس اوټه دنیا کې جممات کې دلته معلاو شو چېلو فې حال فبانکی بیوی مزون اکورو کئی. او ریدنی مو کنا. فروسا کالنا بل کال روجا صابت روجا سوک جمعات تنو تنی. سلو فی تا دا الله انتحانو کنو. الله اللہو ایسا انتحانات راولم خلق دمر میں ریدل چی مو جمعات تتلی نیو او مرشیوی نیو. اعلان کې قرآن کی اللہو ایمان دخل اغو نه سوک چې جممات ته نهنو ته دی په عملې مو جمماتونه بنک د عمل نه دی په کار دا پران سری خلاب و الله حضره الموت دووجې د مغنا فقاله له هم الله موتونو الله ورتهمره شي سمه احیا هم بیا جوندی کلل بشک اللهلهو ففض دنالهنا خاون د فضل دی به خلکو واللهکننااک سرهناسی لااشکوور لکن زیاد د خلکو نه اوسم د الله شکر نوباسی وقاتلوا فی سبیل الله او جنگو کای بلال الله گه والام پوشه ان الله سمی و علیم چې الله اوریدون کې وستا سوې ناګاو لا پو دستا سو بکارونو من ذل ذی سوق د اګس یقرذ الله قرض حسنہ چې ورګې الله لا کرس خیستا فیظعفه نجو الله د لرا ازوافن کثیره په دچندې ډیرا سوسو پیری والله یقبز و یبسط الله تانغي در ذكرى ولي او فراغتيا در ذكرى ولي واليه ترجو ان الله لا ابوص شيء وحرضا والله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام ولا اشرف الانبياء وامائه اللهم وفقنا لما تحب وترض اللهم وفقنا لما تحب وترض ربنا لا تجبل لا تجعل لنا ذنبنا الله غفرته ولا حمن الله فرجت اولادنا لا قزيت ولا مريض ان الله توفيت اللهم انطله ولا اله الا انت مغفور نحن الفقراء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا ذا نوص